احمان الرحیم اقسام العلوی ده اسناد او ده سند اقسام درته مصنف رحمت الله له ذکر کئ و یقسم العلوی الى خمسه اقسام بن ذو قسم لدا تقسیم یو د دین علوی مطلق دے او باکیت علوی نسبی وی یو سد القرب من رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیسناد صحیح نزویف سیعو صفا ستر سنت سر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم تنیج دے ذيت علوي متلقوي وهذا هو العلوي والمتلقو وهو أجل أقسام العلوي دا بتولوك دلوي أقسام دعولون ذي دوهم دي, <تصفيق> دي القرب من إمام من أئمة الحديث نزدي يو إمام تدأ أئمة الحديث يو أئمة الفقه بيو يو الحديث بي وإن كثر بعده العدد اگر کډیر وی پس د دینه عدد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا <تصفح> مثل القرب لکه مثال د نزیوال امام معمش ته زیاد د حدیثو امام دی ابن جریج تا او امام مالک تا و غیره هم او نور تا رحمهم الله تعالی سرد و مع صحت اثر د دې چې سند صحیح ده و ناظافت له او په سند کې نظافت ده او صافواله پاکواله ده <coughs> پوسوی پتی دې مو لوبانه <coughs> ال قرب بالنسبه ال احد الكتب ال نجدي والد په نسبت سر روایت دیو دي شپغو کتابونو تا چې دیتا سہای سته وای او غیر همینل کتب المعتمده دی. یاد دینه علاوه نور هغه کتابونه دي چې هغه معتمد دي او هو ما کثر اعتناء المتاخرین به او هغه دې چې ډیر دی, دی قسط درستنو علما او فقید موافقتنا او د ابدال او د مساوات او د مصافحهنا دا د لمختیر شروع کنا اقسام او موافقت ابدال مساوات مصافحه فالموافقه وهي الاصول الى شيخ احد المصنفين ا اگر اسی دل دی یو شیخ دی یو دی مصنفین او تا من غیر طریق هی باغیر د طریقې د دا سند داغنا بی عدد پيوشمیر سره اقل لا چا کوي مما مم لو روا من طریقې انه کوي چاليدار روایت روایتو کې د طریقې داغ داغنا اے دی اوموشنې فستاز دې هغه تستا سند ورسې مثال بد دي ما قاله ابن حجر في شرح النخبه بشرح النخبه الفكر كه علامه حافظ ابن حجر رحم الله وئ روا البخاري عن قتيبه ان, ان مالكن حديثا امام بخاري او حديث ذکر کړه د خپل استاد امام قتیبهنا او هغه د امام مالک رحم الله نه فلو رواناه من طریقه کموږه روایت کو په طریقې د امام بخاری نکانه بیننه او بینه قتیبه وی په معنی زموږ په معنی د قتیبه کې ثمانیتن یعنی اته سبب مراتب وی اته واسطې ولو روینا ذالک ہی روایت نه ذلک الحديث بعینه او کومه روایت د دې حدیث به من کوم طریقې بل عباس السراج په طریقې د ابو لباص السراج ان قتیبه مثالان نولاکانا بیننا وبین کتبہ فیہ سبعۃ وواسیتی بی فقط حصلت لنا الموافقه حاصل شموږ د پارا موافقه د امام بخاری مولا سره فی شیخ ہی بعینه داغه په شیخ کی بعینه داغم کتبو استاد دے او زمونږ مرترف دی شیخ کی موافقه تراغه معلول الاسنادی علی الاسنادی له شرط اولول الاسناد نا اسناد ثای تا البدل بسنگئی وهو الوصول الى شیخ شیخ عدل مصنفین رصید دی شیخ د شیخ دی یو د مصنفین رتا بغیر د طریقې د دا سند داغنا بعددن اقللا پشمیر کم سراغنا ول لو رواه کې روایت یو من طریقې انهود طریقې دا غنه ده د نام مثال به څنګه ماکار ابن حجر کایې قالنا ذلک الاسناد بعینه وایي چې واکیشی مونږ تدغه سند به نه په طریقې بل سره کعنبي عن مالک نو شو کعنبي بدل د قتیبه نه مخکې روایت کې قتیبه وکنه او امام قتیبه امام مالک رحم الله نه نقل کولو وز ده امام خطیب ابو زبانی قعنبی رحمه الله شو مثال د مساوات بسنګی مساوات یستوا او عدد الاسناد برابر والے د شمیر د اسناد د من الراوی ال اخری د راوی ن تر اخره پوره شرط د اسناد د یود مصنفین و مثال بے سنگئے ابن حجر رحم اللہ وی کانیروی النسائی روایت کی امام نسائی رحم الله مثلا دیو حدیث یقو بینه و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہدہ حشر نفسا او داود نبی رسلام پا منس کی اول کسان دی فیقو لنا ذالک الحدیث بعینی ہی واقش و منتدہ حدیث بعینی سند بل بلسر بیننا و بین النبی صلی اللہ وسلم چې زمونږ او د نبی رسلام په منځ کې احد عشر نفسن یو لس واسي تي دي فنوسا وی من هيث العدد موږ د ایمان نسایی سره برابر شو خو د حیثیته د عدد نا وایو کنه ها بھائی المصافحه وایه استواو عدد لسنا برابرواله د شمیر د اسناد د دراوینه تر اخیره پوری سره د اسناد د تلمیز د دی شاګر دیو د دی مصنفین العلماء وسمیهت مصافحه د دې ته د مصافهی نوم کی هو عادت و جاری او په غالب کی چې بم بین من تلاقیا چ په خپل منځ ملاقاتو به ملاقات وکړو مصافحه به کولا ا دې رویا په لږ درته ان شاء الله